Nem. Missza fogom magam. Zokon benne? Én csak boltba járok, sajnos kocsmában van. Nem. nem. <tos> Kej fel, Elég. Mijal a Jánossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit már itt? <tos> Ma 2020. március 27-e van, és péntek a második hetet is magunk mögött tudjuk a mai nappal. Ebben a kísérleti műsorban, amely rádió műsorként és kísérleti műsor volt, hát még tévéműsorként mennyire az. A Spirit FM-en vagyunk alapvetően követhetők. Ez a 87-6, ott elég furcsán szól, akkor jön az internet. És a múlt hét óta, múlt hét hétfüje óta a Spirit TV is sugározza ezt a reggeli agymenést, amelynek én volnék, engem Fialajánosnak Jánosnak hívnak. Ez a Képpha Jancsi 2000 októberében indult, nem egy mai műsor. Közvetlen azután, hogy elhagytam a Magyar Rádió összes helyiségét mint egy 15 év után. A Magyar Rádión kívül immáron hosszabb időt töltöttem, mint odabent, de a tanuló évek azok voltak 85 és 2000 között és 2000-ben leigazolt a Budapest Rádió és aztán sok helyet megjártam Alapvetően nem önként és dalolva, de végül 2020. március 27-én amikor figyelmüket alapvetően a koronavírussal való hadakozás tölti ki el, be és át ennek a jelentőségét csekély. Fél nyolc után Nav Navracsis Tiborral beszélgettek, nyolc óra után Horváth Csabával, zugló polgármesterével a Fővárosi Közgyűlés MSZP-s frakcióvezetőjével, és nagyjából fél kilenc előtt néhány perccel, így aztán negyed-kilenc után Falus András, immunológus, Kejfe Jancsi hallgató és akadémikus, nem feltétlenül a sorrendben lesz a vendég, akitől nagy valószínűséggel kérdezhetnek is majd. Jó reggelt kívánok! Jó Szerintem ez már nem kísérleti, ez már bevált mikor. Nézze, a kísérleti és az utolsó műsor az valójában arra vonatkozik, hogy én képtelen vagyok elfelejteni azokat a körülményeket, amelyek között ez a műsor készült, vagy most is készül. Én gőzerővel dolgozom azon, hogy ennek a műsornak legyen promóciója. Hát ami ezügyben megvalósul, azt nagyon eljegy kifejezéssel kísérletinek nevezem, és ebben a kísérletibe vele tudom mindazt, ami valójában nem az igazán professzionális létezésről szól. A meg az utolsó műsort illeti, hát az ugye azzal van összefüggésben, hogy soha se tudhassa az ember azt, hogy mikor mondják neki azt, hogy szia. Fú, oké, szia. 061 0877 az elérhetőségem. Ez a Kéfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János rádió, illetőleg televízióvisora, amely tele van termék megjelenítéssel 14 éven a nem való, és felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott, amit a mai napról többé-kevésbé tudni kell. Én egy zsidószármazású pali vagyok, így aztán névnapokkal nem vagyok tisztában ezt nézzék el, nekem halvány, lilagőzöm nincs, hogy ma kinek van a neve napja, de ha azt kérdezik, hogy mikor van az én nevem napja, arra se tudok válaszolni, tehát mércével mérek. Mit kéne még elmondanom? Hát talán annyit, hogy a pontos idő az, hogy negyed nyolc az óra, hétágra süt a nap, nincs hideg. Tehát inkább öt fok van, mint négy, és a hegyen, ahol én közlekedem, ott sincs olyan nagyon hideg mit kéne még elmondani, terap elhagytam valami kis bizbaszt, amit azóta is nagyon bánok, viszont nem is tudom, hogy mennyi idő után elmentem a normafához futni, és ez egészen fantasztikus lelkesedéssel töltel, hogy ez egyébként egy nem koronavírusos periódusban is bekövetkezett volna, erre egyáltalán tudok válaszolni, mert én csak kérdezni tudok, de mond ki válaszol majd én nekem. 061-877-0877 bárhol, ahol fellelhető telefon, Magyarországon, annak legkülönbözőbb részein és határainkon kívül. Köszönöm szépen Rákász Béla a szíves közlését. Ma van a névnapja. A következő programpont az lesz, de az igazán békeidőkben kéne, hogy legyen, hogy aztán horoszkópot is mondok, amit aztán végképp rühellek. A Kalipszó rádióban sem mondtam el a horoszkópot, pedig ott volt, aki csak azért kapcsolta be. Valamilyen Janáki Béla, vagy meg nem mondom pontosan, de vala, valamilyen volt az illető neve, aki gyártotta ezeket. 061877 877 0877 bármilyen témában. Azt írja imáron két ember is, hogy nem működik a rádió neten. Lehet, hogy bedöntötte a sok hallgató a rádió netjét. Ez nem tudok hozzászólni. Minden esetre jelzem, az illetékeseknek nem működik a net. Tudsz róla, hogy nem működik a net? Fesék! elég. Van egy ilyen mondat, hogy a szerver nem elérthető. Ez nekem egy olyan nyelv, nem elérhető a szerver. Hogyha kiveszünk belőle egy erbetűt, akkor nem elérhető a szever, annak már van értelme, nekem pali osztálytársam volt. A nem elérhető a szerver, azt tudom, hogy mit jelent, de nem tudnék belőle levizsgázni. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok fiala úr. Én most néztem meg az interneten, és működött. Oké, okay, rendben van. Jó reggelt! Jó reggelt. Nem általános a probléma, nálam működik. Értem, valami szerver nem elérhető. Még egyszer mondom, hogy ez nem tudom, hogy azonos-e azzal, hogy Amundsen nem tud eljutni az északi sarkra. Lehet, hogy több északi sark van. Jó reggelt. Lakatos is, ha mondjuk, jó reggelt. Lehet, hogy nem én telep, a először a vegintyújtásban vagyok, hiszen interneten hallgatom. Hát, az internet. Jó, rendben van, akkor erről szálljunk le. Fischer Péter nem éri el az internetet, Könösi Krisztián nem éri el az internetet, mások elérik. Ez a plurális tájékoztatás. Klasszikus formájában nem ez a plurális tájékoztatás, de miért kéne nekem klasszikus értelemben véve plurálisan tájékoztatnom? 061-877-0877 bármilyen témában most rugalmasan hagyjuk el az internetes közvetítést. Janák Lajos nagyon szépen köszönöm Fábri Adrián szíves közlését Janák Lajos volt az aki gyártotta a horoszkópokat na nézzük hogy mit ír a Bandi Bandi azt írja Bandinál, nem tudom mi a helyzet, de Báczka Jánosnál működik az internet, Berecki Csabánál is működik. Akarják, hogy az egész lakosságot felsoroljam? Naimann Gábor megért, hogy Amundsen a déli sarkot értel, tehát már is egy nagyon jelentős dologban sikerült önöknek engem rajta kapniuk, mert Amundsen nem az északi sarkon volt, hanem a déli sarkon, viszont cserébe nincs több sarok, úgyhogy ennél többet nem tévedhetek. Elnézést kérek, milyen jó, hogy ilyen sok okos hallgatón van, beleértve a Gábort, Gábor gyógyulást. Jó reggelt! azért engem sokkal, hogy pillanatot alatt ennyi hallgatott interaktív módon kommunikál vered. Engem nem Már... sokkal, ez így normális. Én ehhez szoktam hozzá, és most, hogy ez visszatért ez az állapot, én nem mondom azt, hogy sajnálni fogom, hogyha elmúlik a koronavírus okozta járvány, de ehhez az a helyzethez hozzá tudnék szokni. Jó, én nyilván öllöknek, hogy így van de meglepültem a ennyire sok sms-t vaktál, tehát nem is az, hogy betelefonolnak. Igen, erre ezt tudom mondani, hogy igen. 061877-0877 ma 2020. március 27-én pénteken 8 perccel reggel fél 8 előtt. Óhaj, sóhaj, panasz! Ha minden igaz, ma a kávémon csak egy fedő van, így nem fogom magam leönteni. Én nem forszírozom, hogy Önök hívjanak engem. Fél nyolztól Navracis Tibor nyolszorra után Horváth Csaba, majd Falus András akadémikus lesznek a vendégeim. Utóbbi kettő interaktív. Mint ahogy most az elkövetkezendő nagyjából hét percben is ülök a rendelkezésükre. Jó reggelt! erre a számra is beolvasod? Nem én. De mióta tegeződünk? Ez nem egy tegező. Nem... Itt nincsenek esemesek, és nem tegeződünk. Azokkal a Általában az amerikai tegeződés. Én azokkal tegeződöm, akiket ismerek. Mi ismerjük egymást? Láttalak fi... jó, hogy te láttál engem, de... Én még nem tudom, hogy láttalak-e téged. Engem Fiala Jánosnak hívnak téged. Hogy hívnak? Mészáros Péter. Mészáros Péter öreg hal volt. Ővel együtt voltam Kalocsán egy szakaszban. De... Mészáros Péter annak idején elmesélte nekem, hogy ő hogyan ette... A székelykáposztát, de az csak adáson kívül mesélhetem el az operatőrnek, mert műsorom belül a 18 éven felüli kategória sem lenne megfelelő. Én a honvédség idején még innen voltam a tűzkerességen, csak ámulva hallgattam öreg hal székelykáposzt szokásairól. Én később ezt soha se követtem, Öreghal nem volt egy szimpatikus fiú, de ezzel a történettel egy életre beleírta magát az én életembe. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Viszont hallásra! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok Rabár Balázs vagyok. Érdeklődnék, hogy nem hülye kérdése az, hogy Esetleg felhívást tenne közé, hogy telefonáljon be egy olyan ember, aki éppen koronavírus. Nem, nem Tudom, szeretném. Hogy... Nem, nem, semmiképpen sem. Rossz ötlet. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok én. Nem akarok okoskodni, képzel, hogy nekem, Fekete Valéria vagyok, hogy nekem a telefonomon bejön, az adás és a kis ipad -e men, arra meg azt mondja, hogy sárszélesség túllépés. És mivel hát annyira nem értek a számítógépekhez, mint pedig csodálatos, két, van egy számítógépe, vagy informatikai mérnök fiam. Na szóval nem értek hozzá, de ezt írja. Ezt szerettem volna önnek. Nagyon szépen köszönöm. köszönöm, fontos információ, nem tudom értelmezni. Hozzátév, vagy nekem még fiam sincs. A lányommal is kisé falsejban vagyunk. Gondolják el, hogy én a műsoromban vagyok a nap folyamán a legkedvesebb. Milyen lehetek a műsoromon kívül? 061.877 877 0877 a pontos idő 3,5 perc múlva lesz reggel fél nyolc. Nézzük, mit ír Filipov Gábor. Amundzen az északi sarkot is elérte, csak léghajón. A reputációd érintetlen. Figyelj, Naimán, miért hozolt engem ilyen helyzetben? Miért a Filipovnak kell a reputációmat helyrehozni? Én nem azt mondtam, hogy Amundzen szánkóval ment az északi sarkra hanem hogy csak egyáltalán. Soha akkor kínölt, hogy ott volt léghajóval. Légy szüves, Gábor, köves meg! hazudnék, ha tagadnám egyébként, hogy fogalmam nem volt arról, hogy amunzen hogyan ért el az északi sarkot, tehát még miatt az feltételezik rólam, hogy jobban értek amunzenhez, mint a szávsélességhez. Egyikhez sem értek. Én abból élek, hogy nem, élek, nem értek semmihez. Ha azt kérdezik, hogy ebből hogy lehet megélni, viszonylag egész jól. Jó reggelt! Jó reggelt! Én Últás Péter vagyok és nekem Jó is azt ki a Igen, apámtól örököltem. Mit általában, igen. I igen, igen. Tehát nekem is azt írja ki a Piala hogy, hogy száv Értem Amit. én. Jó reggelt! Jó reggelt! Igen, a saját honlapon van az a probléma, hogy a nem is egy szírit angol ideki a sátornapon, a máján a rádión viszont bejön az internetes adás is, tehát ezért sokan hallhatják, sokan viszont nem attól függ, hogy melyik próbálják hallgatni. Hát ez könnyen lehetséges, abból amit mondott, abból a felét értettem, de köszönöm az információt. Megnézem, mennyi hallgatnak interneten, most már ezek után kíváncsivá ez olyan szép szó, hogy a reputációm érintetlen, nem? Tehát ez olyan, hogy bizonyítványom lenne. Jó reggelt! Szóhoz jut? Jó reggelt. Viszont hallásra! Nem követtél meg, Gábor! Igen, Pirice FM hallgatottságban, hanem is a Béka, de... Jó reggel. Jó reggel, Horváth! én az egyik szobában tévédézlek, a másik szobában internetre hallgatlak, viszont Szeresnék Szlazsánszky szerencsőt szerkesztő, valamit valami kritikát mondani, megengedett. Tegnap a nap ő volt az egyik vendég, és ugye arról van szó, hogy civilek segítenek másoknak bevásárolni magánemben, az volt a Szlazsánszky hogy Orbán Viktor nekiment a civileknek, és Pécs is a civileknél rendesek. Hát Orbán Viktor a civil szervezeteknek, mert nem pedig a civileknek. Na, csak ezt akartam mondani. Értettem. Viszont, jó reggelt. Orbán. Jó reggelt, a műsorhoz szerettem volna hozzászólni. Hát, ha akarja, tegye. J jó reggelt. Jó reggelt. Hát, akkor egy legközelebb. Reggelt lehet. Növracis Tibor van benne a dobozban. Különböző dobozokban. Képzelje el, most már két hete tévén is lehet bennünket hallgatni. Milyen tévén? Spirit hogy néz ki ilyenkor, mi, mi a képen, a az orvánképünkre sugárt. Nem, nem, én vagyok a stúdióban, ki van írva, hogy kejfejancsi, ki van írva a telefonszám, különböző Táblák vannak, ATV-Spirit, meg Kejfejáncsi, van egy szörnyű logója is ennek a műsornak, olyan, mint valami Nagy-Magyarországra ráírták volna egy Kejfejáncsi. Én próbáltam a tévét korábban lebeszélni arról, hogy ez ne legyen, de valamiért ők úgy döntötték, hogy ráírják Nagy-Magyarországra, hogy Kejfejáncsi, és mellé meg ki van még az is írva, hogy élő. De nézik. És olyan helyeken nézik, ahol egyébként korábban egyáltalán nem hallgatták a rádiót, makótól egészen sopronig. Hát nézze, az, hogy híresek leszünk, annak kisebb a jelentősége, de ebben a mostani periódusban a tájékoztatás jelentősége óriási, és ha kiindulunk abból, ahogy a mi kettőnk kapcsolata annak idején létrejött, akkor az ugyanúgy a tájékoztatásról szól, csak éppen nem a koronavírus kapcsán. Valójában semmi se változott nézőpont kérdése, hogy ez most minőségi különbsége vagy sem. Van. Hogy van? Jó, köszönöm mennyire agódik maga és a szerettei, vagy a szerettei és maga okán, hogy megbetegszik, beleértve, hogy könnyen lehetséges, hogy úgy viharzik át önön a betegség, hogy észre se lesz. Igen, hát erről már beszéltünk, ugye a két-három-négy héttel. Ez igen, csak hát minden hét más azért. Igen, persze, akkor persze. viszont azt kérdezem, miért erre válaszol, hogy az a pszichózis, ami kíséri ezt a járványt, amely jelegét tekintve nem kisebb, mint a járvány, bár ezeket nehéz összehasonlítani. Az elérte -e önt? Nem, az még nem, de, de figyelem a szichózist, és, és e, érdekes például a tegnapi, tegnapi élményem az, hogy veszprémben a polgármester más városhoz, más városok polgármesteréhoz hasonlóan például e, nyilvánosan hozta, kijelentette, elrendelte, hogy minden Veszprémi lakos kap maszkot. Ez, ez, a, ez, ez például érdekes nézni ennek a fejlődését, ennek az egész történetnek. Én Veszprémben eleve a város olyan mértékben kihalt éppen azt mondtam a barátaimnak, hogy, hogy én nekem teljesen nosztalgiám van, mert a 80 es években volt ilyen forgalom a városban, mint most. Tehát ez a nem De ne felejtsd, hogy a kihalt az nem csak azt jelenti, kevés autó van, hanem azt is jelenti, hogy kevés gyalogos. Kevés gyalogos is van, igen, az utcán is kevés gyalogos van, és akik vannak, ők is uh, maszkal közlekednek. Az egészen egy kicsit ilyen disztópikus hangulata, nem és. Uh, igen, hát, igen, jó. Uh, és, és éppen ezért számomra is a pszichózis és maga a járvány nem, nem szétválasztható dolog. Nem tudom eldönteni én magam sem, hogy, hogy ez a pszichózis, vagy ez maga a járvány. A kettő összefügg, és én azt látom, hogy eddig egyébként Magyarország, bár látom azokat a szkeptikus cikkeket, miszerint túl kevés ember Nél ismerték föl eddig a, a koronavírus megvetegedést, és a többi, és a többi, ezért ilyen alacsonyak a számok. De szerintem Magyarország a környező országokkal is összehasonlítva a hivatalos statisztikák szerint eddig nagyon berekosan teljesít. Van önnek olyan koordináta rendszere, ami alapján kvázi objektíven, de ha gondolja, akkor a kvázi törölve az összehasonlítását megteszi? Hát én a a minden nap elolvasom a, a brit, e amerikai, francia, belga, horvát, szerb e online lapokat, amiket elérek. Eredeti nyelven, illetve a fordító programok, hogy hogy mondja a tiltott termék megjelenítés, hogy nem tiltott ne ez meg a céget, hogy melyik fordító programokat használva a szlovák-román negyel-cse lapokat. Én tudom, hogy önnek több állása is van, de akkor én egyébként megkörnyékezhetem önt egy állásajánlattal, hogy nemzetközi lapszemlét nem akarni tartani. <tos> Jó bátor. Jó, hát akkor majd, majd tisztázni kell, hogy a Navracsics esetében mi jelent nagyon a jó érdekes, Hihetetlenül érdekes. Épp az is nagyon érdekes, hogy a, ahogy a nagy, a nagy úgynevezett úgy Nagyországok sajtói kezelik, tolmácsolják, értelmezik az egészet, de az jobbára azért, legalábbis a mi jelentősebb cikk, az megjelenik Magyarországon is, de hihetetlenül érdekes a, a, egy, egy, egy horvát, egy szlovák, vagy egy román sajtó, és azt figyelni, hogy ott milyen ügyek merülnek fel, hogyan, hogyan értelmezik az együttet. Nagyon nagy érdekes. Nekem nagyon érdekes. Oké, okay, mit tapasztal? Más, más stratégiák vannak. Hát ugye azt, azt láthatjuk, hogy az fényképek, azért mondom, hogy láthatjuk, mert megjelentek fényképek, amikor Igor Matovics megalapította a Szlovákiában az új kormányt, a választásokat követően, és az új kormány csoportképe is megjelent, illetve amikor a köztársaság elnök átadta a kormányalakítási megbízást, a választáson győztes párta elnökének mindenki maszkban volt. Tehát például, hogy akkor a maszkra, mint egy ilyen visszatérő témára, vagy, vagy nagyon érdekes volt nekem nézni azt, hogy Emmanuel macron francia köztársasági elnök két nappal ezelőtt, talán este elment Milúzba, ami, ami ott van a német határ mellett, svájci határhoz közel, egy katonai kórházba, és ott uh, reziliens, magyarul el, ellená, nem ellen, ellenállóság néven. Meghirdetett egy kifejezetten egy katonai offenzívát, vagy fogom mondjuk, hogy egy polgári védelmi offenzívát a, a francia hadsereg ö, részvételével, Tehát ezek azok a, a, a, a, a, a, a, a, a, tehát hogy ilyenkor mindig az ember persze belehelyezi a magyar kontextusba is ezeket a dolgokat, hogy mi lenne az iszhangja annak, hogyha ha ez itthon történne, vagy ez mennyire természetes egy franciának, mennyire lenne természetesen egy magyarnak. Minden nemzet azt látva, hogy saját maga módján próbálja találni a, megtalálni a megoldásokat, ami nagyon érdekes, hogy, hogy most, most arra kezdenek az egymással határos régiók például egymásra találni. Tehát az, ami az első reakció volt, mindenki lezárta a határokat, az most kezd egy kicsit oldódni, például Franciaországban a, a, keleti, a keleti régió, ami Luxemburggal, Németországgal és Svájccal határos, az ottani súlyosan túlterhelt kórházaknak most már segítenek a luxemburgi német határos régiók, tehát Zárland és észak a kórházai és Svájc kórházai átvállalni betegeket. Tehát, hogy maga a válság, a válságkezelése milyen, milyen irányokat rajzol ki, a a azt a szót használják, politikai... hogy ez hogy válság, ez válság, ez mi? Ez egy válság szerintem. Hát a válság olyan mert hogy egy rendkívüli helyzete a politikai rendszernek, amikor a, a politikai szereplők is a nem a szokásos stratégiájukat kell, hogy kövessék, és maga a döntéshozatal sem mehet a saját. A saját normális, hétköznapi útján, részben a pénzfelhasználás szempontjából, ugye hirtelen koncentrálni kell a pénzeket, minden pénzt, ami a költségvetésben van, el kell vonni, be kell fagyasztani, egy, egy célra kell átcsoportosítani őket, és ez, ez a, a koncentrált erőfeszítés, ez a, a politikai elit és az intézmények részéről is egy nagyon, nagyon összehangolt és, és központosított működés, és hatékony működést tesz szükségessé. Mi az, ami most zajlik? fölteszél -e magának a kérdést beleértve, igen, hogy ugye vannak, akik Istenről beszélnek és valamilyen átokról mondván, hogy megszolgálta az emberiség a létezése folytán, van, aki nemzetközi összeesküvésről igen, beszél igen, igen, sok, sok ilyennel találkoztam <gül> az akkor az a, arra a kérdése hogy mikor lesz vége a járványnak az a válasz érkezik, hogy majd ha valamelyik nagy hatalom úgy akarja ebben mindig benne érzem a 1848-1956 csalódását a, a, a nagyhatalmakban. Nem, nem, annyira, nem, nem annyira a kezdete érdekel a dolognak. Tehát azt, azt az én elmém valószínűleg nem fogja tudni felderíteni, hogy hogyan kezdődött az egész tényleg a wuhani állatpiacon kezdődötte, vagy pedig valahol máshol fogalom sincs. Nekem az érdekel, hogy hogy a, a, a betegsővé... Elnézést, azt, azt írja egy hallgató, hogy holnaptól kijárási tilalom lesz. Hát ezt szerintem mindenkom, nem tudom ezt, a miniszterelnök velem párhuzamosan tart egy Igen. interjút lehet, hogy ez Ott Ott, hangzott. el. Hát, de, értem. Hát de nyilván meg vannak a feltételei minden. Kiárási korlátozásról aki kijárási Igen. tilalomról beszélhet hát, vagy hát biztos... Meg lesznek a módszerek, én őszintén remélem, hogy a stúdiót hétfőn is el tudom foglalni, vagy valamilyen internetről letölthető izélet fogok majd csinálni. A, azonban az országokban is, ahol kiárási tilalmat rendelnek, a vérmérséklettől függően szigorítják, de a, a bevásárlás rokonok, sérült beteg rokonok, vagy idős rokonok látogatása és ellátása, és a munkavégzés általában azok közé, a, a, az okok közé tartozik, ami, ami miatt ki lehet menni azért az utcára. Vannak lazább országok is, ugye például a, a, a nagy például a, a kormány azt is engedi, hogy napi egyszer testmocsás céljából kimenjen, az ember fussa, vagy valami, ugye Spanyolországban kutyasétáltatást engednek meg a <kül> De hát ez attól függ, nyilván, hogy akkor meg fogjuk látni, milyen feltételekkel lehet elhagyni a, a házakat, a lakásokat. Ez úgy megfogott, tehát azt most pontosan nem tudom önnek megmondani, tehát um, egy nagyon röpkel kitérőt engedjen meg, amikor volt az Orbánnak a TF beszéde, akkor ugye az 2000 kettő, talán áprilisában volt, igen, és igen. akkor a Kejfei Jancsinek volt egy nagyon nevezetes műsora, amit följelentett Véner Richard. Öm, olyan szöveggel, amiről utólag kiderült, hogy nem volt igaz, semmilyen elemében, de valamiért szükségesnek tartották ezt a műsort, akkor megkörnyékezni, és akkor arról volt szó, hogy én arról beszéltem, hogy Orbán Viktor a tf szükségállapot elrendelését követelte, vagy tette lehetővé, és habár ez most ugye nem szükségállapot, de önmagában az, hogy a járvány miatt ilyen jelegű korlátozás van, a mozgásszabadságom és a szólásszabadságom, talán a mozgásszabadságom az még a szólásszabadságom előtt is van. Én egy nagyon mozgékony pali vagyok, tehát amikor ebben korlátoznak, egyébként a korlátozás az is, amikor fáj az embernek a sarka, és emiatt nem tud futni, tehát ez nem kell egy külső korlátozás, ehhez maga a szervezet is rendelkezésre tud állni, az megfog. És ahogy ugye halad az ember előre a korban, ez önmagában hatással van rá. Egy ilyen külső esemény az szintén, tehát ez most érzelmileg megfogott, fel kell dolgoznom hozzátéve, hogy nem igazán értettem azokat az embereket és azokat az orgánumokat, akik ennek a bevezetését sürgették olyan mértékben, amit egyébként számomra igazán megmagyarázni nem tudtak, de mégis valahogy szükségesnek tartották. Igen, de, de értem, és, és én is így vagyok ezzel, persze, mert a szabadság és biztonság, ugye a legnehezebb, mindig az, amikor a szabadság és a biztonság egymással szembe kerül, és ütközik egymással, és az emberek azért ösztönösen is, meg az emberek túlnyomó is, tudatosan is ilyenkor a biztonságot választja. Én is az, azzal találkoztam az elmúlt hetekben, érdekes mondom, az elmúlt napokban már nem annyira, de lehet, hogy csak én választottam meg a a társaságon az elmúlt napokban. De az elmúlt hetekben egy-két héttel ezelőtt azok az emberek, akikkel találkoztam, azoknak a, a túlnyomó többsége követelte az azonnali és teljes kijárási tilalmat. Mert azt érzem, hogy a, a magyar társadalom retteg ettől a kortól. Bizonyára jó okkal. Nem lekicsindő jelző akart, vagy ide akart lenni a részemről, hanem... Igen, de én, a, én ezzel a korlátozással úgy vagyok, hogy azt tapasztalom, hogy ez a fajta kiárási vágyás, ez nincs összefüggésben azzal, hogy ezt magára egy tízes skálán tízesre is vonatkoztassa. Hát igen, igen. Tehát ebben benne van az, hogy ön a rendőr, és mi ketten párban vagyunk, hiszen a rendőr párban járnak, és jön velünk szembe Kovács bácsi vagy Kovács néni, aki egyébként korábban követelte a kiárási tilalmat, és kérdezzük tőle, hogy Kovács bácsi hova-hova, mert ugye mi rendőrök is szoktunk beszélni, és mondja, hogy hát egy kicsit megszellőztetem magam, mire mondja ön, mert hogy ön a tizedes, én pedig csak egy őrvezető vagyok, de hát hogy Kovács bácsi ez nem fér bele abba, amit ön követelt, mire azt mondja, hogy de hát Navracsics úr értse meg, és hát akkor arra van bízva, hogy ezt megérti-e, vagy sem. Igen, igen, igen, ez, könnyi, ez könnyen lehet, hogy így lesz. Igen emberi gyarlóság. Hogyan viseltetik azon emberi gyarlóság iránt? Ugye követtem a dolgozatokat, amit a tanszéken írtak, a Stratégia Intézetben, ami a parlamentben zajlott, és aminek újabb fejezete a jövő héten lesz politikai, tehát köszönjük a személy, a politikai nyilvánvalóan az. Itt a hangsúly azonban, hogy szerintem a hogy mondjam, a, a koronavírus járvány által sugalt politikai vitát abstrakciós szintjénél egy tűnt el lejjebb a vita. Ez ez mit ilyen magyarul? A, ezen azt értem, hogy hogy a mindenki a, a az általa a 2022-es választásokra gondolt pozíciójának a kialakítását ö, végezte. Tehát ö, nyilván a kormány is, amikor a törvényjavaslatot beterjesztette, akkor belpolitikai szempontok, pártpolitikai szempontok is vezették a kormánypártokat is, és ezzel ellenzéket is. Tehát túl nagy jelentőséget nem tulajdonítok neki. Ö, nyilván sok, sok ember úgy gondolja, hogy ez nem kellemes jó, eh, hadd had mondjak egy rövid szörget. annak idején, amikor mi megismerkedtünk, akkor Lovas Istvánt kísérte el az ATV stúdiójába, és ott egyebek között egy olyan beszélgetés volt, ahol én permanensen azt kérdeztem Lovas Istvántól, különböző kérdésekre adott válaszai kapcsán, hogy amit ő mond, és amiben rendszeresen belett vonva a kommunisták, meg a nem tudom micsoda, a szocializmus, hogy azt ő tulajdonképpen miért mondja, hiszen a kérdések nem erre vonatkoztak, amire ő némileg, aztán később nem csak némileg kijött a sodrából. Én azt kérdezem öntől, hogy az a politikai logika, aminek a mentén zajlanak ezek az események, azt egyébként egy veszélyhelyzet, nem jogi értelemben vett veszélyhelyzet, hanem de facto veszélyhelyzet, ha politikusokról van szó, soha nem írja föl. Én azt, hogy egy szinten, egy asztracciós szinten lejjelzve jött ez a vita, mert de Elképzelhető, mert most e, e, szerintem felülírhatta volna, vagy felülírhatná, de nem írta fölül jelenesebben. De Tulajdonít -e de... ennek jelentőséget, hogy nem írta föl. Fontos, vagy fontos talán dolog volt az, ami a héten a parlamentben zajlott? Szerintem az elmúlt húsz év, tehát mondjuk ugye a 2002 utáni, 2001, 2002 utáni magyar, mondjuk a történetben, a tipikus nem az atipikus volt. Ugyan hajlamos, hajlamos vagyok azt mondani, hogy emlékszik arra, hogy amik idén volt a hatpárti és ezek a hatpárti jegyeztetések tényleges hatpárti jegyeztetések voltak. Az én emlékeim szerint a hatpárti jegyeztetések hagyománya ott bicsaklott meg, amikor annak idején az Orbán Nastez, ha, ha még emlékeznek a hallgatók, talán az idősebbek, emlékeznek el az Orban megállapodással kapcsolatban is volt egy hatpárti egyeztetés, amiután az MSZP ugye megint teszte a 23 millió román munkavállaló kommunikációs kampányt, és akkor megkérdezte Kovács Lászlót, aki egyébként ott volt a hatpárti egyeztetésen az MSZP képviseletében, hogyha ő ott volt a hatpárti egyeztetésen, akkor miért nem szólt, hogy az MSZP nem érte egyet az Orbán ezt a -e megállapodással, mert hogy mind a hatpárta jóváhagyását adta a megállapodáshoz, és azt mondta a Kovács László, hogy nem tudja, nem emlékszik, talán, talán narancsot hámozott, vagy valami ilyes, hogy, hogy narancsot e ebett, nem tudom. És ott, szerintem ott tört meg egy olyan bizalmi elem, ami egy poém, jó poém volt, mondhatjuk azt is, de ott tört meg egy olyan bizalmi elem, ami a szerintem sem a határti egyeztetések, aztán én frakcióhozatoként el tudom mondani, hogy Győrseng szerint hányszor hogyan tette színe, színházzá a pártközi egyeztetéseket, és ebből már a, olyan mértékben porlott el a bizalom a pártok között, hogy a különböző pártközi meg a különböző pártközi egyeztetések nem állnak másból, ahogy látom, mint hogy mindenki azért megy, hogy nem megy el erre az egyeztetésre, az utána vagy a helyette tartandó sajtótájékoztatom majd azt tudja elmondani, amit már előzetesen megírt vagy megfogalmazott magának, és ez történt most is szerintem. Én nem tulajdonítok olyan óriási jelentőséget ennek a dolognak. A, aminek jelentőséget tulajdonítok az az, hogy a pártok között a minimális bizalom sincs meg, sem kormányoldal részéről az ellenzék irányában, sem az ellenzék részéről a kormányoldal irányába Ennek van jelentősége szerintem. Igen, ezt akartam mondani, hogy végül is, hogyha a parlamentet színháznak tekintenénk, akkor azt lehet mondani, hogy oké, ri, eh, kijövök a színházból, azért kint eh, az utcán nem a színház folytatódik, de a parlament ebből a szempontból színház is, meg nem is, és ezért alapvetően nem színház. És ha azt kérdezi ön tőlem, mint hogy én kérdezem öntől, de ebbe az irányban nem megyek el, mert ez túl filozófikus, hogy gyakorlatilag a politika hogyan hat az emberek hétköznapjaira, akkor az egy olyan elemzés kérdése, ahol, ahol tudja, mint hogy valami kémiai anyag, hogy ki lehet -e mutatni valamilyen szennyeződés után egy nagyon távoli területen is azt, hogy az illetőben ez a szennyeződés ott van, hol ott egyébként nem is találkozott az a területtel, hol alapvetően az a környezet szennyezés bekövetkezett. Tehát, hogy van valami olyan furcsa áttétel sorozat, ami által az ember mégis azt érzékeli, hogy hat az életére, hogy ez egy tízes skálán hanyas, ebben most nem mennék bele. És itt a veszélyhelyzet kapcsán bennem felmerült annak a lehetősége. Még beszélgetést is szerveztem, de aztán elsadorta az élet, hogy van-e olyan szituáció, ahol ez a logika megszűnik, és aztán arra jött, a hétköznapi tapasztalatom azt mutatta, hogy vagy nincs elég veszélyhelyzet, vagy veszélyhelyzet ide, veszélyhelyzet oda, ez nem működik. Igen, szerintem, most azért adjunk, adjunk egy, én, én adnék egy lehetőséget annak, hogy van olyan helyzet, amikor, amikor működik ez a logika is, de már ez egy, ez egy általános, hogy mondjam, a politikában egy általános kulturális jelenség, ez összefügg azzal, hogy a kompromisszumnak nem, hogy nincsen becsülete, de a az egyenesen szitok szó a magyar Itt nem csak erről van szó, itt arról van szó, hogy mindenki beazonosítja magát valamilyennek, és a másikban egy olyan identikus ellenfelét látja, hát mondom, amit én. egyébként el se tud képzelni, tehát magát nem szívesen látja nyúlnak, de ha egyébként nyúlnak látja, akkor a másikat farkasnak látja, már pedig nyúl és farkas, legfejebb két különböző ketrecben élhet barátságban, a természetben nem. Az, hogy magát egyébként miért nyúlnak a másikat, miért farkasnak identifikálja vagy fordítva, ez egy hosszú történet, de ebben most nem érdemes belemenni, miközben egyébként a, a, a, a kutya itt van elásul. Ez próbáltam én is technikai nyelvezetten, nem ez a puszi ö, szóltál, De engem ez a nagyon a foglalkoztat. Engem ez nagyon foglalkoztat. De ez hozzátartozik az is, hogy ma már az egyes pártok támogatói sem fogadják el a kompromisszumot a párt részéről. Tehát a párt, pártok szavazottábura is hajszolja a pártokat és a politikusokat abból, hogy kérdelhetetlen álláspontokat. Ez Nem kicsit van, olyan, mintha a determináció szemben. lenne eleve elrendelés, miközben erről szó sincs? Én azt mondanám inkább, hogy ez egyfajta olyan varázs. Tehát most mindenki Mindenki ebben az értelmezési tartományban van. Nem tudjuk, hogyha valaki ebből kilépne, és azt mondja, hogy, hogy emberekhez egy őrültség így nem lehet egy országban élni, álljunk már le. ezzel. A politika végül is nem utolsó a kompromisszumokról szól, és én meg akarok egyezni. Nem tudjuk, hogy most ő egy teljes bukás várná, vagy pedig a nagy, a nagy rádőben és, és, a, és ő őt pont egy olyan lélektani pillanatban jó, De Amikor, amikor ön Kovás Lászlót említette, akkor abban az is benne van, hogy ön egyébként eredőnek ö, ö, más tart, ö, és nem saját magát, vagy saját magukat a tekintetben, hogy ez hogyan boblott föl? Hát nézze, én most a Kovás csak azért mondtam, hogy történet pontos legyen a történet. Nem Kovászló, én egyébként Kovás Lászlóval nagyon jó emberi viszonyban vagyok, és a világért sem akarnám én őt becsülöm és a politikai teljesítményért, és én nem akarnám őt most két bűnboknak ráállítani. mindahogyan biztos hogy benne, hogy ő ott egyébként a hatpárti megegyezésen egyet is értett a megállapodással, és később másod kényszerített. Ami a most a parlamentben közés, volt, közés. azt meg lehet mondani, hogy kinek a kudarca, vagy azt lehet mondani, hogy ez közös kudarc? Ez a 20 év. Szerintem az elmúlt 20 év politikai kultúrájának a kudarca. De lehet azt mondani, hogy te kudarcod vagy az én kudarcom, vagy le azt lehet mondani, hogy ez a mi kudarcunk. Szerintem, hát így 20 év támogatában a mi kudarcunk, mert biztos, hogy eleinte volt, amikor csak a tiéd, csak az enyém, vagy nem tudom, de ez a 20 év folyamán szerintem ez az egész politikai, nem is mondanám, hogy önmagában ez nem kudarc szerintem, ez egy része annak a kudarcnak, ami az elmúlt 20 év rendkívül ellenséges pártközi kapcsolataiból kijött. Ö és akkor véve a megyszemet hogyan viszonyulunk ahhoz, amikor ennek a dokumentumnak, ennek a törvénytervezetnek az elemzésébe bekapcsolódik az unió, majd azt kifogásolja a magyar miniszterelnök, az mennyire ennek a problémának egy mennyiségi vagy minőségi meghaladása, vagy árulja el nekem ex uniós biztos úr, hogy ez micsoda. Ezt az Európai Bizottság részéről, mert Európai Bizottság egyébként sem vizsgálta, hiszen nem elfogadott törvényeket nem vizsgálhat meg, de ha elkezd vizsgálni, akkor akkor ez pontosan olyan, olyan tehát ez, ez tényleg olyan, ami, ami szerintem nem egy előmércével mér, mert, mert nem nézi azt, hogy más országoknak milyen alkotmányos tradíciói vannak, hogy csak egy példát mondjak, a francia alkotmány 49.3-as szakaszra lehetővé teszi. Talán már idéztem is, nem tudom, hogy a francia kormány amennyiben úgy gondolja, akkor a parlament helyett elfogadjon egy törvényt, azzal, hogy ezt összekapcsolja a bizalmi szavazással, azaz 24 órán belül a bizalmatlanság sem mindig, be ellene akkor egy bizalmi szavazást kell tartani. Értelemszerűen egy kormánynak többsége van a parlamentben, tehát a bizalmi szavazást meg fogja nyerni, és ezzel tulajdonképpen a parlament kiiktatásával törvényt tud alkotni. Ezt, ezt, ezt tette mostanjú bíreform kapcsán a francia kormány. És e, ha ez Magyarországon lenne, jó okkal gondolhatnánk azt, hogy ebből hihetetlen botvány lenne. Most, ami történik, az, ha én jól értem, akkor valójában a lémhív új tényállása kapcsán az, az engem nagyon-nagyon emlékeztet arra a vitára, amit nekem kellett átélnem annak, hogy ilyenkor a magyar kormányt képviseltem az Európai Parlamentben médiatörvény kapcsán. És a médiatörvénynek volt egy olyan, vagy van egy olyan kitétele, hogy a, a, nem tudnám már szó szerint idézni, de a média működése során különös tekintettel kell, hogy legyen az emberi méltóság tiszteletére, és rám támadtak azzal a az európai parlamenti képviselők, hogy, hogy ez micsoda fasisztaid tendencia az emberi méltóság, hogy ez, ez nincsen sehol se definiálva következésképpen ez olyan visszaélésekre adokot, ami teljesen megöli Magyarországon a sajtószabadságot. Most a réngészterjesztés kapcsán olvasom éppen, hogy na most akkor ez biztosan tudom, hogy biztosan megfojtja Magyarországon a, a sajtószabadságot. Ezt nem hiszem. Szerintem ez egy nem igaz. A másik az, hogy nincsen végső fix határideje, vagy, vagy olyan, olyan határideje a veszélyhelyzetnek, amikor az országbűlésnek mindenképpen felül kell vizsgálni a, a, a kérdést. Ez szerintem sokkal relevánsabb vitapont és álláspont, de önmagában ez sem teszi, annyira élesi ezt a kérdést, hogy itt az Európai Bizottságnak szerintem uh, el kellene járnia, akár kötelezőségtegési, akár pedig uh, jogállamisági eljárás keresztében. Ön kárhoztatja az ellenzéket, amiatt mert nem járdult hozzá a napi rendre tűzéshez? Nem hoztatom. Nem az ellenzék azt tette, amit tett. Én nem értek egyet a. Azzal, amit tett, szerintem lehet-e a más? Úgy, hogy nem akarok egyes tanácsokat adni az ellenzéknek, de nem értek vele egyet, de elfogadom, nem kárhusztatom őket, nem is hibáztatom észre. Azt kérdezem öntől, hogy az a logika, aminek a mentén mi most beszélgetünk, amiről beszélgetünk, hiszen mi nem így beszélgetünk, van-e olyan, ami azt fölülírja? Ugye kémiai folyamatoknál van olyan, hogy valami minőségleg megváltozik egy bizonyos ön szélhárfázik? Nem, bocsánat, ez a lányoknak a telefonja. megszólalt, de kinyomtam. De egyáltalán nem, egyáltal nem kell egy kinyomni, csak konkrétan azt gondoltam, hogy ön szélhárfázik. ami azért meglepő lett volna. Elég sovább. Az, igen. <laughs> Tehát bennem az van, tudja, hogy... Engem roppant mód érdekelnek az emberek, de hát ez ezt pontosan tudja, és azt is pontosan tudja, hogy hetekkel ezelőtt mondtam, hogy engem érdekel a világ működése, és már-már megértettem, amikor hál' Istennek jött ez a koronavírus, és betette a lábát, és semmi sem vált érthetővé, és ez mindegy visszavezetett engem a gyerekkoromból, hogy azért a dolgok mégiscsak másféleképpen működnek, mint hogy azt annak idején a felnőttek elmagyarázták, de az olvasmány élményeim és néhány saját élményem mégis arról szól, hogy van egy szituáció, ahol ezt ahol felülírja valami ezt a logikát a heat of the moment a pillanat hevéből adódóan és megmondom önnek őszintén hogy nem kell, hogy ez feltétlenül rossz legyen, de én ezt még megélném mielőtt meghalok Értem Önben nincs csalódottság az ügyben, hogy ezt nem tudjuk elérni? Más-más eszközökkel? ebben az előző években lehet, hogy volt csalódottság. Én jó részt nyugodtam. De én akkor felpiszkálom magát. Jó, rendben. Én, én nagyon érdekel, hogy miért van így, miért alakult így, és, és, és, mi, és mi tartja fenn ezt, de, de nincs külön. Tehát eset, szóval nem csalódó. Végezetül, de nem utolsó sorban miért gondolta az Unió azt, hogy megszólal egy olyan, miért került szereptévesztésbe? Mi az a logika, ami ugyanaz a logika működik-e ebbel, mint amilyen logikát szeretnék mi meghaladni itt Magyarországon, vagy legalábbis én mindenképpen? Két, két tényező játszik ebben szerepet. Az egyik az a az a fiú az osztályban, aki általában rosszalkodni szokott, ezért ha valamilyen új csíntevés van, akkor a tanár rögtön őrágyának a... igen A másik pedig az, hogy az Európai Bizottság Európai Parlamentben lévő politikai hátországának jelentős részét a szocialisták és a liberálisok adják, akik, akik gyakorlatilag mindenok és nem magyar szocialisták, hanem magyar liberálisokra gondolom. Általában az európai szotestát és az európai liberánsokat, akik nyilván minden, uh, nem szeretik a, a magyar kormányt, nem szeretik Orbán tart, sőt az európai népádban is elég sokan vannak ilyenek, ebből adódva egy politikai nyomás alá helyezik az Európai bizottságot, a bizottság pedig attól tartok, hogy meg akar feleljenek a politikai elvárásnak nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Ha rajta múlik, euh, akkor a jövő héten folytatjuk. Legfélebb nem személyesen, hanem telefonon keresztül. Igen. Ez se személyes volt? <gül> <Tudod>. <gül> Most ne akarja becsapni a hallgatókat. Jó értette. Jó, Majd, ha találkozunk egyszer, akkor azért mutatnék Igen? önnek egy olyan SMS-t valakitől, akit mind a ketten ismerünk, ami pontosan arról szólna, hogy ez vajon meghaladható-e, vagy nem haladható, meg ha nem haladható, meg miért nem haladható, meg engem ez nagyon foglalkoztat, és nagyon foglalkoztat benne a saját szerepem, hogy mit csinálok jól, és mit csinálok rosszul. Jó, kíváncsi önvárom. Viszont halásra! Viszont halásra. Naura és Tibort hallották, kapnak tőlem pár percet, ha akarják értelmezni mindazt, amit a kiárási tilalom kapcsán holnaptól vár önökre meg rám. Aztán felhívom korvát Csabát. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Halló! Viszont! Viszont hallásra! Ha 877 0877 A szöveg így hangzik a kormány, az alattörvény 53. Cikk második bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az alaptörvény 15 cikk bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárja a következőket rendeli el. Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést a közös háztartásban élő kivételével a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább másfél méter távolságot tartani kettő. Az első bekezdés a tömegközlekedés során is alkalmazni kell. Vendéglátói üzletben az ott a kivételével tartozkodni tilos. Kivétel képez az elvitere alkalmas étele kiadása és szállítása. A lakóhely, a tartózkodása, helye, illetve a magállakás elhagyására az rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor. Alapos indok a munkavégzés, a hivatalbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben történő vásárlás napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése. Én kis kicsampongást olvastam volna majdnem, de ez valószínűleg az én freudizmusom. Az egészségügyi ellátási szolgáltatás igénybevétele beleértve a gyógyító tevékenységen túl a test- és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat. Az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés szerint a házasságkötés és a szűk családi körben, a, a napi fogyasztási cikkek értékesítési élelmiszerüzletben, és itt tovább, és itt tovább. Hosszú a szöveg, nem fogom tudni végigolvasni. <Színű vizető> Hallanak. Jó reggelt! Lát? Lát? Horváts Csaba van a vonalban, zugló polgármester, a közgyűlés, a fővárosi közgyűlés fővárosi MSZP frakciójának vezetője. A mai interjúból kiderült, és a jogszabály is megjelent, ami a mozgásszabadság korlátozásával jár együtt a holnapi naptól kezdve. A kérdésem az, milyen mértékben van erre felkészülve az Zuglói Önkormányzat különösen arra való tekintettel, hogy ennek előszele volt, de hogy a gyakorlat mit fog mutatni beleértve az idősek ellátását, beleértve a zendő tevékenységeket, arról szívesen meghallgatnálak téged, miközben bevallom neked őszintén sajnálom az apropót, szívesen benném, hogyha ez egy filmforgatásnak lenne a részlete. Sajnos az embernek eszébe jut több olyan apokaliptikus film, ami bemutatja, hogy milyen az, amikor az emberek élete megváltozik, például egy vírus megjelenése okán. Hát ha nem, is, ha nem is olyan mély egyelőre, de az mindenképpen megváltoztatta az életünket, és nem úgy élünk, ahogy mondjuk akár csak két-három héttel. Az önkormányzat és minden munkatársa azon dolgozott az elmúlt hetekben, hogy hogyan tudnánk ezekhez a megváltozott körülményekhez megfelelő feltételeket biztosítani, és hogy a segítséget házhoz vinni. A szervezésre töltik ki a napjainkat. Gyakorlatilag a szociális adászorló idősek számára az otthonukba szállított étel megoldása. A gyerekek számára részben az ügyelet, akiknek nem tudják a szüleik megoldani, mert például az dolgoznak, és nincs kire hagyni a gyereket, tehát számukra továbbra is fenn kell tartani egy minimális ügyeleti szintet, de azt olyan kis csoportos megoldásba, hogy egymást már ne fertőzhessék meg, emellett egy nagyon komoly eszköz, ilyen védekező eszköz hiány van, tehát maszkokat az önkormányzat dolgozó is csak nagyon korlátozottan tudnak szerezni, most talán már napokon belül ez megoldódik, és legfontosabb az, hogy hogyan tudunk értelmes tevékenységet folytatni, nyenek ki az utcára, nyilván fiatalabb családtagok, tartozók, ezt nagyon sok uh, idősebb uh, szeretőnél meg tudják oldani, de akiknél nem, ott pedig az önkormányzat uh, próbál segíteni. Jó, a hát, és, és örömteli, és örömteli Talán van olyan a viszonyunk, hogy akár a tegnapról, akár a máról, vagy a tegnap előttről, ha elmesélnél újat, amely számodra fémjelzi ezt a mostani szituációt és ami mutatja azt a talán még totálisan nem felborult, de nagymértékben felborult világot, amit a koronavírus járvány okoz, és közben idézem Filipov Gábort, aki korlátozást ír és nem tilalom, tehát valamit rosszul olvastam. Figyelek! például egy, egy sajnálatos tény, hogy 45 család van már karanténbazuklóba. Ez amit, a bizonyos ízé, ahol ki kell rakni a... Igen, tehát akik nem hagyhatják el a saját otthonukat. És te például hogyan értesülsz? Tehát hogyan tudsz arról, hogy egy ilyen család lett zuglóban? Előtte értesítenek? Hát most már nagyon lassan, de kialakult az a, az a struktúra, amiben értesítik az önkormányzatot és egyáltalán Küld neked egy ilyen üzenetet, mert egyébként. Küld egy üzenetet, küld mert hogy, hogy neked milyen kötelezettséget fakad, Az ellátási kötelezettség. Ellátási kötelezettség, ez nem pénzügyi ellátást jelent, hanem a szolgáltatásokkal való. étkeztetéssel kapcsolatban, akár hátrányos helyzetű gyerekeknek az étkeztetésével kapcsolatban, tehát ez mind-mind feladat. És valójában ez még, a, ha úgy tetszik, a járványválság második hete, amiről beszélünk. És azok a hónapok, amik még előttünk vannak, hát nyilvánvalóan sokkal-sokkal mélyebbé fogják tenni ezt a, ezt a helyzetet, ami, ami cseppet sem kecsegtető. Hiába jön a tavasz, hiába jön utána a nyár, ez, ez nem olyan lesz ez csak de itt van egy függöny, amit valami ismeretlen okból nem engedtek le, és ami engem nagyon zavar, mert nem vagyok egy látványtékség. megtervezte ezeket a rádió stúdiókat, az nem volt a szakmája magaslatán. A másik, a, másik, ami, ami font, a másik, ami fontos, és amivel tényleg hetek óta a legtöbb csatornán próbálunk meg információkat eljuttatni, hogy valóban mindenki értse a helyzetet, valóban mindenki tudja, hogy hol kap segítséget. Készítünk egy önkormányzati kisokost is, amit minden postaládába el fogunk jutatni, annak érdekében, hogy mindenki tudja, mi a helyzet. De ennek ellenére fura, de az időnk, energiánk így nagyon jelentős részét azt köti le, hogy a védőfelszereléseket felszereléseket próbáljuk megbeszerezni. Ami eddig lehet... Milyen a úton módon? Dönt. Minden létező módon. Hát orványosatomák hallhattuk, hogy voltjázókat és kalandozókat. és Fülkészek, félre, fülkészeket, Csaba, fűrkészeket. küldött ki, ezért mondjuk a tován egy kis rossz érzésem, mert nyilván a a magyar kormány miniszterelnökétől nem fürkészeket talál. Nem akarok fölvágni, vagy... de én a legfőbb fürkészt ismerem. Tegnap kiderült, ő az, de sajnos nem mesélhetem el, hogy ki Oké, okay. szóval uh, nyilvánvalóan én egy kormányt, a mindenkori kormánytól, bármely ország kormányjától azt várom, hogy uh, mivel. Jó, és ennek a, hiányában mi, mi vár rád? A vészhelyzet tekintetében uh, legyenek meg az eszközök, de a, a védekezésen szükséges eszközök legalább uh, néhány hét de ha nincs, akkor nagyon gyorsan szerezze be. Külföldről, belföldről, gyártásból, minden létező csatornán. Most úgy tűnik, hogy gyártás, tehát magyar gyártásból elkezdünk kapni bizonyos védőeszkézüket, mert hát erről majd részleteiben később szeretnénk is egyébként gondoskodni róla, hogy a legveszélyeztetettebb zúlóiak kaphassanak majd ebből az önkormányzat szervezésébe. Ez mikor de válik aktuális? Napokon belül, tehát szerződtünk és elindítottuk, de mondom majd akkor, hogyha már végre eredményről, mert őszintén szólva nagyon sok megrendelést adtunk. Az azt az közem csak, hogy te többé kevésbé, nem várok el tőled semmi ismit, ami el lehetne várni, de teljesen értelmetlen lenne. Te látod, hogy az önkormányzat működését hogyan befolyásolja tovább ez a kijárási korlátozás? E, mivel számítottunk erre, sőt magunk is kezdeményeztük, hogy ezt, ezt a korlátozást be kell vezetni, hiszen a járvány e, Lassításának, akadályozásának az egyetlen módja, már nem találkozunk egymással a szociális értelemben. Ha valakit ma szeretünk, akkor azzal mutathatjuk ki, hogy nem találkozunk vele, viszont beszélünk vele akár. Modell is tehát, hogy hogyan fog működni és, az önkormányzat? Az önkormányzat igen, csak pont ezt a kezdtem el mondani. Tehát, hogy erre készülve, mi már hetekkel ezelőtt elkezdtük az otthoni távunkába számítógépen keresztüli munkavégzésnek a kidolgozását. A munkatársaink kétharmada már most is Home ban van, és a Home Office az azt jelenti, hogy onnan intézik a hivatali ügyeket. Tehát pont ugyanúgy, mintha bent ülnének az önkormányzati hivatali épületében Várad utcába. tehát ez már most így működik. Vannak még bizonyos, főleg a, a védekezés frontvonalába dolgozó önkormányzati munkatársak, akiknek a szervezése miatt... Mit frontvonalnak? Hát azok, akik közvetlenül védekezést szervezik, és egyelőre még az önkormányzat épületébe is szükséges a bejárásuk, mert nem volt más, máshogy megoldható, de arra törekszünk, hogy gyakorlatilag mindenki át tudjon állni, még a, a jegyző úr is át tudjon állni a távunkára, mert a korlátozott kijárás, az, az kell, hogy jelentse, hogy egyrészt nem járunk ki, ugyanakkor jogosan várható el, hogy elektronikusan az ügyeink 99%-ában ezután is el tudjuk okay, az a elmúlt hét az e tekintetben mit mutatott? Mennyire le... működött olajozottan, mennyire nem? Nincsenek elvárásaim, egy olyan szituáció van, ami korábban nem volt, hogyha az egész nem működik, azt is tudomásul veszi az ember, mert attól már ugrál és dühös, attól a dolog nem lesz jobb. A helyzet az, hogy nem találkoztam még működési nehézséggel naponta Többször beszélünk a, a hivatal vezetőivel, naponta kapok jelentést arról, ami történt ezne, aznap. De ezek a, a, de ezek a dolgok, ezek alapvetően mind a koronavírus járványjal vannak összefüggésben, tehát a normális élet az... Nem, nem csak, hát a, a, nem a normális élettel kapcsolatban is e, történnek azért, hogy készítünk elő fejlesztéseket, e, vannak folyamatban hatóságügyek, ami állampolgára igényre indult, tehát minden, minden, minden megy előre. Nyilván vannak ügyek, amik belassulnak, mert nem értelmezhető. Hát most e, például a, a bérlakás igénylés az, az jelenleg egy ilyen belassuló történet, nagyon nehéz lesz például környezeti tanulmányokat készíteni, ami például ennek egy fontos eleme. Tehát ez belassul, lakásfelújításokat, ami mondjuk egy bérbe adható lakásnak a kiadásához szükséges lenne, azok is belassulnak, hát jelenleg most ilyen típusú munkákat korlátozottan, ha tilalom van, akkor még korlátozottan sem korlátozás lehet. Van. Hát igen, korlátozás van, de ugye ez azt jelenti, hogy azért azt szeretné a jó alkotó is nagyon helyesen, hogy mondjuk egy légtérbe. 5-6-8 ember ne tartózkodjon, és ennek ez is a feltétele. hogy szóval a vendéglátóipari helyek további korlátozást kaptak, szerintem ez helyes, de annak az a következménye, hogy akkor ilyen típusú szolgáltatás. Ha azt kérdezem azóban, tőled, hogy valójában ebben a mostani szituációban miről ismerszik meg egy önkormányzat tevékenysége akkor erre mi lenne a válasz? Az egyik legfontosabb, hogy a szolgáltatások biztosítása, tehát az egyet. Szerintem egy, egy polgár azt várja el, hogy működjön a környezet, legyen közvilágítás, mindennek ellenére szállítsák el a szemetet, legyen tiszta az utca. Most ennek csak egy tartozik legyen, hozzá. Igen, é, természetesen legyen, legyenek fertőtlenítve a főközlekedési, főleg a gyalogos közlekedési csomópontok. Ezek elsősorban a fővárosi feladatok, de ugyanakkor azt is elvárja, hogyha ő arra van kényszerítve, hogy maradjon otthon. Most jó értelem, egészségügyi értelem, uh -huh. arra van kényszerülve akkor viszont kapjon segítséget ahhoz, hogy ezt megtehesse, és az önkormányzat ezért dolgozik, és ez egy új feladat, mert eddig nem ez volt a feladatunk, de baj esetén az a feladata az önkormányzatnak, hogy ezt a segítséget házhoz ugye, amit viszont, mivel nem erre van berendezkedve létszámba, önkéntesek segítségével tud megvalósítani olyan volumenbe, amilyen volumenbe ez az igény jelentkezik. De hál' Istennek azt látom, hogy az emberek nagyon jelentős részében ez a fajta szolidaritási, érzés kialakult, megindult és tömegesen jelentkeznek ilyen típusú szolgálatra, ami, ami egy nagyon jó érzés, mert ez már kicsit mint a volna kivezni a társadalmunkból. Más önkormányzatok kapcsán elsősorban kritikai jelent meg, hogy hogyan csoportosítják az önkormányzat a dolgozóit az ügyben, hogy akik egyébként most nem végzik a normális tevékenységüket, azokat mire veszik rá különböző jogi eszközökkel vagy jogi eszközök nélkül, illetve az önkéntes hogy Mondanám még két mondatot. Hát az önkéntes toborzás az benne van a nevében. Önként jelentkeznek emberek, olyan emberek, akiknek semmi közösségek. Hol? Nem, nincs a, a www.zpo.hu-n ez a zuglói polgárőr uh -huh. szervezetünknek Az e-mail címe ezen keresztül az önkormányzatnál, tehát nagyon sok csatornál lehet, most nem mondanám végig, mind a uh -huh. számot okay. és e-mail címet. Uh, és van egy másik része, amire utaltál, és nem szeretném megkerülni a kérdést. Igen, az önkormányzati dolgozók egy része el tudja végezni a munkáját home office és ez is fogja, tehát a hivatal nem fog megállni, még ha az hivatal épület üres lesz. Uh, de vannak olyanok, uh, akiknek a munkája nem oldható meg ilyen módon, például az óvónők egy része, uh, vagy a bölcsisek, uh, vagy a fizikai dolgozók, ott uh, azzal a kéréssel élnék, de ez még egyelőre nem került belátásra, hogy ők vegyenek részt fizikailag a védekezés munkájában, nyilván természetesen megfelelő védőfelszerelés alkalmazásával. Tehát azok a dolgozók, akik kapnak fizetést az önkormányzattól ebben az időben is, tehát mi senkinek nem függesztettük fel a fizetését arra hivatkozva, hogy nincs munkája, viszont azt is elvárjuk, hogy akkor valamilyen szempontból ő is vegye ki ebben a részét. Tehát a szolidaritás az mind a két irányba kell, hogy működjön. A te tevékenységed az ugyanolyan döntési folyamatokban való részvétel, mint korábban, vagy mennyiben változott? Hát egy kicsit súlyosabb, mert jelen pillanatban egy személyben a polgármesternek kell döntenie, a fővárosban pedig a főpolgármesternek. A polgármester, tértsük bármely település vezetője, a polgármester az most olyan döntési kompetenciát kapott, hogy nem dönthet más helyette. Tehát például jogi értelemben nem hívhatok össze képviselő testületvérést, más szempontból járványi gyerek sem praktikus, de nem is hívhatok össze, mert a törvény ezt egyértelműen a polgármesterhez teszi hatáskör. Nyilvánvalóan egy, a politikai kultúrához hozzátartozik, ugye volt egy ilyen szexuál történet a, a ahol egy polgármester ezt a rendkívüli jogrendet az összes politikai ellenfelében való leztámolásra használta. Nyilvánvalóan nem ez a, nem ez a cél, ez, ez egy, ez egy visszaélés, még ha jogilag egyébként nem támadható, de én azokban az ügyekben, amiben az önkormányzat korábban képviselőtestületi formában kellett volna, hogy döntsön. Én azokat ugyanúgy ki fogom küldeni a GOV-centeren keresztül, tehát a hivatalos feltöltésen keresztül, ahol bárki láthatja azokat a javaslatokat ki fogom kérni a testület tagjainak a véleményét, Írásban, és az alapján fogok megalapozottan dönteni, ugyanúgy, mint egyébként egy képviselőtest együtt ülnék egy terembe, ott is a többség véleménye. Végezetül, de nem utolsó témet. sorban miközben a hétköznapi segítségemet is felajánlom, nem feltétlen a pénteket hozzáértve, vagy beleértve, hogy én is kíváncsian várom a hétfőt függetlat, hogy én holnap is dolgozom, hiszen a civil pályán az élő bonyolítású lesz, legalábbis még úgy volt tervezve, hogy és ez nem idős rasszizmus, de mindazokról, akikről gondoskodni kell, és mindenkihez, akihez el kell jutatni a híreket, lettek képed arról, hogy zuglóban um, milyen mértékben rendelkeznek az emberek internettel? E, Zugló elég jól ellátott, tehát e, nagyjából ilyen 90% fölötti internet elérhetőséggel e, rendelkeznek. Más kérdés, hogy nyilván az idősöveken ettől függetlenül 80 év fölött már kevésbé használják az internetet, tehát náluk fizikailag is kell gondoskodni arról hogy az információ eljusson, akár tévéken, rádiókon keresztül, vagy adott esetben egy önkormányzati kiadványjal ezeket el kell jutatni, de ebben nagyon nagy segítséget jelenthet, és mi egy tettünk egyfajta felhívást a lakók között, hogy egy bizonyos ilyen kommunikációs anyagot tegyék meg, hogy ők is kinyomtatják, vagy lemásolják, és odadják a szomszédjükban lévő idős embernek, mert ők gyorsabban jutnak oda, mint egy postánval eljutatott kiadvány és, és információs csomag. Tehát itt az idő tényleg életeket menthet, és abban másban egy önkormányzat mint korábban, hogy a mai döntéseinek valóban van az életre közvetlen gyakorolt hatása. Tehát életet menthetünk akár egy egy jó egészségügyi, vagy egy jó szociális döntéssel, mint hogy jó döntés volt rögtön az iskolák bezárása után bejelenteni és megtenni, hogy a játszótereket viszont bezártuk az oldák is a bölcsötük mellett, mert hogy meg kell szüntetni azokat a gócpontokat, ahol van értelme sok embernek összegyűlni. Sajnos most egy ilyen fájdalmas döntés kell hozni, hogy az egyik kezünkbe kell haragnunk azért, hogy a másik még megmaradjon. Köszönöm szépen a rendelkezésre, állást. Köszönöm szépen a lehetőséget. Szia! Szia! Önök Horváth Csabát, Hallották Zugló polgármesterét, a Fővárosi Közgyűlés MSZP fakció vezetőjét, közben az, a TV műsorban fogalmam sincs, hogy a hang megmaradt-e. A hang megmaradt, mert ugye a kép az megszűnt, azt tapasztalom. Um, 061-877-0877- a kérdés arra vonatkozik, hogy hangban milyen a televízió, vagy pedig a hang is megszűnt. Igen, jött a billagen, semmilyen értesítést nem kapok Önöktől. Bejöhet. Én most írok Falus úrnak, hogy ezt a beszélgetést tegyük át hétfőre. Jó reggelt Farkas vagyok, most reklámot ad a spirit, tehát nincs se hang, se kép. Igen, azt az látom. internet működik, azon tudom hallgatni. Jó, köszönöm szépen, látom, hogy, hogy nincs se hang, se kép, igen. Köszönöm szépen. A falus andrása való beszélgetést lemondtam tettem hétfőre, majd kidölött hétfőn lesz szemúr lebonyolítani. Jó 061-877-0877 Jó reggelt. reggelt! kívánok! Pia szeretném mondani, hogy a Spirit TV-n csak Tudom. megy. Tudok róla, köszönöm semmilyen értesítést a tévével kapcsolatban nem várok tapasztaltam okát, nem tudom gondolom, hogy az elhárításon dolgoznak, most ez van Gyuregöt Már reklámok mennek rendben van, van Péter akkor én most kivárok másfél percet a telefonokkal, és szeretném elmondani, hogy tisztában vagyok azzal, hogy nem megy a Spirit tévén a kéfejöncsi You got what I want You got what I want Yeah you got what I want You got what 061-877-0877, bármilyen témában. A hétfőről egyelőre nem tudok nyilatkozni, minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ha rajtam múlik, lesz kejfejancsi, de korlátosan múlnak rajtam a dolgok. Amennyiben nem telefonálnak, abban az esetben a műsor még 6 perc 33 másodpercig tart. Jó reggat! J Jó reggat kívánok! Most olvastam a New York hogy holnap tovább is, ez a negyjük kiárási korlátszatásban leszél. Igen. A... Jó, köszönöm szépen, nem adottam még a rádióban, csak most olvastam. Igen, már elhangzott Igen, már elhangzott a rádióban is. Látható módon vagy elment a kedvük a telefonálástól, vagy másokból nem csöngenek a telefonok. Úgyhogy én most azt gondolom, hogy a műsor 8 óra 40-ig tart, az pontosan 12, most 8 óra 32 perc van. Jó reggat! Imádom a műsort, csak beszólás szinten. Hát uh -huh. szerintem ezt most nem különösebben érdemes forszírozni. Jó reggat! Jó reggat, kívánok! Csak akarom jelezni, hogy az interneten próbáltam fölépni, és azt érte, hogy a sávszélességet elérték a maximumot. Valószínű, azért nem telefonálnak. Nem hinném, hiszen egyébként máshol el lehet érni, és mások is telefonálnak. Köszönöm szépen. Az iránti magyarázatot, mely szerint valami miért nem működik, ezügyben soha nem vártam telefont. Köszönöm szépen. Tehát, eh, ahogy az anyukám mondaná, főokosok a főegyetemről, kíménjenek meg a telefonjaikkal, függet attól, hogy nyilvánvalóan a jó indulat vezérni önöket, de erre a jó indulatra nem tartanék igényt. Más jellegű jó indulatukra természetesen igen, ezt én szintiszt a nettó fontoskodásnak tartom, ettől legyenek szívesek megkímélni. Nagyon uh -huh. szépen köszönöm. zene! Őregyet kívánok. Ne haragudjon, hogy azt mondom, és féle Rosszul a kezdődik, uram. Ne haragudjon, rosszul kezdődik. Sokat segíten a rádió hallgatóinak, ha most nem hagyná a barlatást. Elnézést, uram, Ön pontosan ismer engem, arra kérem, hogy ne lássan el engem tanácsokkal egy olyan szituációban, ahol egy ember dönt, leszámítva a főnökség, és az én vagyok, jó? Viszont hallásra. Hát arra kérem önt, hogy az ismeretségünket ne használja arra, hogy fontoskodjon a köbön. Egy tízes skálán tízesre el tudom dönteni azt, hogy egy ilyen szituációban mire van szükség. A Kéfe Jancsi és benne én fiala János, jelen pillanatban nem tartózkodom a parancsnoki hídon, már pedig lenne a parancsnoki hídon zajlik olyan, amit érdemes önökkel megosztani. Az ég egyet a világán senki nem telefonál. Ennek következtében ezt a két dolgot összekötve... Most úgy tűnik, hogy 4 perc 40 másodperc múlva el köszönök önöktől. Így egyat a világon senki nem telefonál. Vigyázzanak magukra. Ha rajta múlik, akkor hétfőn találkozunk. Minden nap kiseleteműsor, minden nap utolsó adás nem csak rajta múlik. Távolításon. Dördöpont. Fiai János